Книга Второзаконня Розділ 16 Додержуй місяця Авіва І святкуй Пасху на честь Господа, Бога Твого Бо в місяці Авіві вночі Вивів тебе Господь із Єгипту Принесеш Господові Богу Твоєму в пасхальну жертву високорослий і дрібний скот на місці, що його вибере Господь, щоб на ньому пробувало його ім'я. Не їстимеш з пасхальною жертвою нічого квашеного. Сім день їстимеш з нею пріснаки, хліб з крухи, бо втікаючи ти поквапно вийшов з єгипетської землі. Це робитимеш, щоб доки життя твого на світі, ти згадував день оцього виходу з єгипетської землі. Сім днів у всім краю твоїм, щоб не було й видно закваски, а із м'яса, що його принесеш у жертву першого дня ввечері, щоб нічого не зоставалося до ранку. Не можна тобі приносити пасхальну жертву в якому-небудь із твоїх міст, що їх Господь Бог твій хоче тобі дати. А тільки на тім місці, що його Господь Бог твій вибере, щоб там пробувало його ім'я. Там мусиш принести свою пасхальну жертву ввечері, як заходитиме сонце тієї днини, коли ти виходив з Єгипту. Отож, варитимеш і їстимеш її на місці, що його вибере Господь, Бог твій. А ранком ти знову вернешся до твоїх наметів. Шість день їстимеш опрісники, а сьомого дня будуть урочисті збори на честь Господа, Бога твого. Нічого не робитимеш». Полічиш собі сім тижнів. Починай одлічувати сім тижнів з того часу, коли почнуть жати серпом хліба. І тоді святкуватимеш свято седмиць на честь Господа, Бога Твого, приносивши щирою рукою те, що даватимеш, як благословить тебе Господь, Бог Твій. І веселитимешся перед Господом, Богом Твоїм, Ти і Твій Син, і твоя дочка, і твій слуга, і твоя слугиня, і левіт, що в твоїх містах, і чужинець, і сирота, і вдова, що серед вас, на місці, що його вибере Господь, Бог твій, щоб на ньому пробувало його ім'я. Пам'ятай, що ти був рабом у Єгипті, і додержуй пильно цих установ. Свято Кучок святкуватимеш протягом сімох днів, як збереш урожай з доку і винотоки. Ти веселитимешся під час того свята. Ти і твій син, і твоя дочка, твій слуга, і твоя слугиня, і левіт, і приходень, і сирота, і удова, які живуть у твоїх містах. Сім днів будеш святкувати свято на честь Господа, Бога твого на місці, що його вибере Господь. Бо Господь, Бог твій, благословитиме тебе в кожнім урожаї твоїм і в усякому ділі рук твоїх, і будеш сповнений радості. Тричі на рік увесь твій чоловічий рід являтиметься перед Господом, Богом твоїм, на місці, що його він вибере на празднику прісників, на свято седмиць і на свято кучок. Але не буде показуватись перед Господом з порожніми руками. Кожен по своїй спромозі з дарами, якими Господь Бог твій поблагословить тебе. Суддів і урядовців настановиш собі в усіх своїх містах, що їх Господь Бог твій хоче тобі дати за твоїми поколіннями, щоб судили народ справедливим судом. Не викривлятимеш законів, не вважатимеш на особу і не братимеш дарунків, бо дарунки засліплюють очі мудрих і викривляють слова справедливих. Ти мусиш чинити щирій правді, щоб жити на світі і безпечно володіти землею, що її Господь, Бог твій, Хоче тобі дати. Не встромлюй в землю паля ні з якого дерева, коло жертовника Господа Бога твого, що його спорудиш, і не став ніякого стовпа, що Господові Богові твоєму ненависний».